Erkaztu urte berriarekin, e, ba, urtero bezala, irungo berritze gerturatu gara. Ezan ere, e, bueno, jardunaldi pedagogikoen ogeita maikagarren edizia antolatzen e, baitute. Eta honetan zitze egiteko, ba, Pedro Roa e, du gurean. Kaixo, Pedro. Kaixo egunon. Bueno, e, lehenik eta behin. Aipatu dugu, hogeita ja, maikagarren e, edizia da, aurten, e, jardunaldi pedagogikoak antolatzen ditu zuela baina azaldu mese deze, zer dira jardunaldi hauek? Bueno, pa, e, ba, zuk diozun bezala, hogeita dira, eta e, urtero egin izan ditugu, azkeneko hogeita urte hauetan, eta dira ikastaro labur batzuk irakasleentzat prent, pentsatuta, justu ikasturtearen hasieran haiek izango dituzten erronka berrien aurrean, edo betiko erronkak, baina laguntza edo prestakuntza beharra sentitzen duten erronka horietan laguntzeko ikastaro labur batzuk. Hauek abia puntua izaten dira askotan gero urtean zehar, mintegietan edo bestelako ikastetxeko prestakuntza saioetan jarraituko duten gaien abia puntua izaten dira askotan. Bueno, eh, aipatuko dugu, eh, nori zuzenduak eh, diren, zango dugu, irungo berritze baitare baitaren, eh, bueno, oharzo bidazua esko eh, hartzen du pixka eta saldo hori? Bai, irungo berritze hartzen du bidazo eta oharzo aldea, beraz bidazo aldea mugatikona, hau e, da, irun eta ondarribia, eta gero oharzo aldea hartzen du lezoi hartzen errenteria eta pasaia, eta horko, Ikastetxeetako irakasleentzako dira jardunaldiak. Irakasleak zeintzuk dira? Bueno, pues aurreskuntzatik batxillergoraino. Irakasleak ading guztietakoak izan guztietako ikasleen irakasleentzat prestatu egiten ditu ikastaro hauek. Bueno, Ilarren amarrean abiatu ziren e, ba, jardunaldia hauek, esango dugu, ba, gotxo gora bera oaita laua arte iranango direla, e, zen bate irakasle, izen e, eman dute edo parte hartzen ari dira jardunaldia hauetan? Bueno, oraindik matrikula irekita dago, atzo, ondo esan duzun bezala, iraila kamar izan zen lehenengoa, e, lehenengo ikastaroa, baina mm, azkena bukatuko da edo hogeitauan hogeita hiru hogeita eta hogeita lauan egingo da danak dira ikastaro laburrak egun batekoak bi egunekoak eta mm, matrikula irekita dagoenez orain esango dudan datua aldatu egingo da espero dugu baita gehiago etorriko direla. Baina momentuantan berrehun eta laurogei irakasle inguru dira matrikulatu direnak zortzi ikastaro desberdina antolatu ditugu aurten eta horrek esan nahi du, bataz bestekoa ba, ikastaro bako itziano gehiatamago zirakasle inguru izango direla, hori ez da horrela. Ikastaro batean egondaite keiruro gehiatamaro baino gehiago eta beste batean hogei baino gutxiago, baina bataz bestekoa horrela. Bueno, ikastaro idago kionez, edukiari dago kionez ikusten dugu egitarragoan nahiko zabaladela, gai ugari unkitzen dituzue. Piskota saldo, zer, zerta zarituko zarete aurten? Bueno, ba, egondaitezke gaibatzuk lotuta metodologiarekin gai batzuk lotuta irakasleo garen gare, ez, babeti metodologia importantea da guretzat. Metodologiarekin eta kompetentzien garapenarekin en, gaur egun kurrikulumean, esaten da, importantea ez dela gauzak jakitea, baizekita, da, dakizun hori aplikatzen jakitea. Hori da kompetente izatea eta hortarako metodologian gauza batzu kontutan izan behar dira. Orduan horren horre inguruan hiru ikastaro antolatu ditugu: bat ingeleseko irakasleantzat, ingelesa eta ikasketa kooperatiboa izenekoa, uhum. beste bat proiektuetan oinarritutako irakaskuntza, ba hitzberak adierazten du. Dakizuna proiektu batean aplikatzen duzu. Beste bat, mm, hau erderaz, métodos participativos para las ciencias sociales uhum. baita, eh, hori iru oiektuaz metodologian inguruan. Mm -hmm. Eta besteak ez dira lotuta arlo batekin, hau ek, lotuta daude arlo batekin, edo ingelesarekin, edo gizarte zientziekin, besteak daude gehiago lotuta e, zehar lerroekin arloen artekoak, ez da arlo bat gaur egun balio duena tratatzeko sexuen arteko desberdintasunak nola e, ekidin, berdintasunerako bidean nola jorratu. Hori, Arlo guztietan landu behar da, baina landu behar da, orduan horren inguruan daukagu ikastaro bat. Uh -huh. Edota gaur egun e, aur txikiak ditugu oso txikiak eta detektatzeko lehen bai lehen zerbait baldin badago eta intervenitu behar baldin badago. Arretago iztiar hori ez da arlo batekoa, hori da, irakasle guztiena horren inguruan daukagu beste ikastaro bat. Uh -huh. Eta horrekin lotuta baita bat, zuetan behar dugu senda egileen laguntza eta hor daukagu, gara peneurolojikoari buruz sendagile formatu batekin ikastaro bat, eh? Elena Martín, Martín mazo neurólogoa eh, formatua zena bere aita eta hau ere oso pertsona ditua da. Ikusten duzu bezero ba, batzuetan e, irakasleok gera emaeleak, baina beste batzuetan jotzen dugu, ba, txara, edo beste espezialitateetara eta beste gai bat baita elikadura osasuntsua gaur egun eh, eskoletan jangelak ditugu toki gehiñetan. Eta badaukagu adibidez, e, nera bezaroan e, obesidadearen e, haunditze bat, eta m, igual nesken artean sedentarismo gehiago e, asko muhitzen dira adin bat arte, baina gero hori igual gorputza muhitze hori faiatzen du, eta ondo elikatze hori txutxe gehiagia jatea, horren bueno, inguran ere irakasleok behar dugu eziketa, uh -huh. eta horretaz pues, antolatu ditugu ikastaro batzuk dietista batzuekin, orduan nola nolabait ikusten duzun bezala, Habanikoa nahiko zabalada eta e, gehien bat horiek izango dira. Zortzi ikastaro, bost arloen artekoak eta iru arlo konkretoekin lotuta. Uh -huh. Ba, ozongi, ez dakitza erroa gehiago gehitzeko dugun? Bueno, nik izango nuke antolatzailea beti bezala, irungo berritze dela. Eta, bueno, gure baliabideekin antolatzen dugu zen aspaldi hontan ja... E, bakarrik e, udalen laguntzarik eskatu gabe egiten dugu gure baliabidekin eta ez dira garaibatean zeuden ikastaro asko, baizik eta gauza mm, apalagoa baina oso errotuta irakaslen artean eta guk eskertu nahi dugu beti bezala irakaslek erantzutea irakaslen partaita izatea eta zuek ere gurekin gogoratzea honen berri emateko Azken infinean irakasleen arteko kontu bada, baina oso ondo iruditzen zaigu e, gurasoak eta herriak ezagutzea, e, kurso hasieran irakasleak ez direla bakarrik asten klaseak ematen baizik eta ikasten jarraitzen dutela ere. Ba, osongi Pedro, esker mila, eh, gorean izatagatik. Mille esker zui ere zuen hartarengatik.